Пригадую, з якою радістю зустріли наші московські друзі мою інформацію про заснування української групи «Сприяння виконанню гельсінських угод». Валентин Турчин і Юрій Орлов повели мене до Олександра Гінзбурга, де містився оперативний пункт московської гельсінської групи. Тут я почув від Гінзбурга, що до нас бажає приєднатися Ніна Строката, дружина Святослава Караванського. Ніна жила в Підмосковії, в Тарусі, де Гінзбург мав невеликий будиночок. Олександр бачив її сьогодні, і вона повідомила йому про своє бажання. Ми тоді керувалися фронтовими правилами, де, по слову, рушали на смерть. Отже, ніяких інших заяв від Ніни не вимагалося. Разом із нею українська група налічувала шестеро членів. Цього числа я не любив, але вірив, що воно тимчасове, перехідне. У дружини Гінзбурга знайшлося шампанське, ми підняли телехи за народження УГГ. «Тепер тримайтеся, панове українці!» – задиркувато вигукнула Аріна Гінзбург. Всім було весело, мов би тут зібралися для зустрічі Нового року, а не заради турування страдницьких шляхів. Чомусь про це не хотілося думати. Ми просто не могли інакше жити. Цим сказано все. Не пригадую вже, в якій саме послідовності відбувалося оформлення групи. Гадаю, раніше я побував у Григоренка, а тоді вже поїхав до Орлова». Принаймні наш вихід до «Широкий світ» стався саме тут, на квартирі Гінсбурга. Заява про створення групи за двома підписами, моїм і Григоренковим, вийшла саме звідси. В цій короткій заяві і слова не було про те, що наша група є філією московської, але західні агентства чомусь витлумачили нашу появу саме в такий спосіб. Та це було тільки в перший день. Орлові Григоренко відразу ж уточнили нашу позицію, західні агентства надалі приймали нас як самостійну організацію. Але оте короткочасне непорозуміння виглядає доволі симптоматично. Захід був абсолютно не готовий побачити в Україні щось окреме, незалежне від Росії. Отож, якщо бути історично послідовними, то після поразки УНР перша іскорка української незалежності засвітилася саме в УГГ. Це сталося 9 листопада 1976 року. А вранці 10 листопада Людмила Алексієва, чий голос ми й досі чуємо по радіо «Свобода», зателефонувала до помешкання, де я тоді зупинявся в Москві і повідомила «В Києві розгромлена моя квартира». Буцімто якісь невідомі особи відразу ж по тому, як радіостанції світу оголосили про створення УГГ близько першої години ночі, Накидали мені у вікна пів воза цегли. При цьому була поранена Оксана Мечко. Гараїса, Раїса?» – у мене. «З нею, здається, все гаразд». Звичайно, я відразу ж виїхав до Києва. З тривогою думав про Оксану Яківну. В її роки отакі потрясіння. «З якої ж глини виліплена ця жінка?» Вона знала, що радіостанції «Світу» обов'язково про нас заговорять, і КДБ відразу ж на це якось зреагує. І, звичайно, то буде реакція каральна, не якась інша. Мабуть, саме тому вона й поїхала до Раїси, яка жила далеко від вітряних гір, серед лісів, що з півдня обступали Київ. Удвох небезпеку долати легше. Підходячи до свого помешкання в Кончі-Заспі, я не помітив жодних ознак погрому. Вікна й балконні двері були засклені, Фіранки спокійно звисали поза склом. Враження було таке, що тут взагалі нічого не сталося. Та вже замить помітив під стінами будинку, в квітнику, бити скло і цеглу, яку міліція не встигла позбирати. Відтак звернув увагу на те, що сітка від комарів, якої запнуті вікна і балконні двері, була деформована, якось побрижена. Коли з котельні привігла Раїса, я без передмови запитав, «А де ж той розгром? У хаті повний порядок». По тону мого голосу вона бачила – що я про все поінформований, і тон мені заговорила з удаваною образою. «Ти гадав, я цілий тиждень з вибитими вікнами житиму? Їх уже засклили. Тут було таке, таке було, що сусіди думали, землетрус почався, все греміло і двиштіло, ось ось будинок під землю провалиться. А де ж Оксана Яківна? Додому поїхала, де ж їй бути. Ми саме лежали на дивані і розмовляли. А коли полетіло каміння... Не вся цегла в квартиру потрапила, сітка захистила. Відразу ж закуталися в ковдру і подушками голови накрили, одна цеглина її в плече вдарила. Тяжке поранені. Мабуть кістка ушкоджена, але вона губи стиснула і ні пари з вуст. Ось поглянь сюди, Раїса показала в куток, де лежало чимало битої цегли.